Și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, Femeie, unde sunt părușii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni doamne, i a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, Nici eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii.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 Și ai văzut pe Avram?" Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu." La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Și așa a plecat din templu.